Capitolul 4 Mă așteptam să găsesc la noi în bucătărie vreun de gata să mă înhațe. Însă nu numai că nu era nimeni, dar nici prădăciunea nu fusese încă observată. Doamna Joe dădea în brânci să pună casa la punct pentru marea sărbătoare, iar Joe fusese trimis să se așeze pe pragul bucătăriei ca să nu stea în calea fărașului, un obiect pe care soarta îi îl scotea în față mai devreme sau mai târziu când sora mea se apuca să frece cu râvnă dușumelele. Și unde n-ai mea un îmi adresă doamna Joe urarea de Crăciun când îmi făcuie apariția cu conștiința încărcată. I-am răspuns că mă dusesem să ascult colindele. Aha, bine," fu remarca doamnei Joe, putea să fie și mai rău." Păi cam așa și fost, mi-am spus eu în gând. Dacă nu eram nevastă de fierar, șoroabă, ceea ce este de fapt cam același lucru, cu șorțu veșnic prins la brâu, m-aș fi dus și eu să ascult colindele," remarcă doamna Joe. Și mie îmi plac colindele și n-am niciodată parte de ele." Joe, care se încumetase să mă urmeze în bucătărie pe măsură ce fărașul se retrăgea din fața noastră, își trecut dosul palmei pe la nas cu un aer împăciuitor când doamna Joe îl străfulgeră cu privirea. Iar când scăpă de ochii ei, își încrucișă pe furiș cele două degete arătătoare, semn că doamna Joe se uita cruciși la noi. De fapt, cam asta era starea ei obișnuită, iar Joe și cu mine, ca și degetele încrucișate, ne simțeam mai tot timpul ca niște adevărați cruciați. NOTĂ Aluzie la faptul că pe morminte, cavalerii cruciați apar cu picioarele încrucișate. Urma să ne așezăm la un prânz minunat, constând din jambon afumat cu legume și doi pui la cuptor cu umplutură. Cozină înainte dimineața se pregătise o plăcintă cu carne grozavă, ceea ce dovedea că nu se observase lipsa bucăților de carne, iar budinca era aproape gata. Pregătirile astea de amploare ne vădu viseră de micul dejun, fără drept de apel fiindcă n-am de gând să-mi bat capul cu pusul mesei și servitul și apoi să spăl vasele când nu-mi văd capul de treabă. Să vă fie clar! Așa că ne-a pus în mână cele două felii și ne-a trimis să le mâncăm afară, de parcă în casă urmau să fie în cartiruiți vreo mii de soldați aflați în marș forțat și nu un bărbat un copil. Am înghițit la repezeală niște lapte subția din cana de pe bufet, aruncând priviri pline de scuze. Între timp, Doamna Geo a agățat perdelele albe și curate, a bătut în cuie un volan nou, înflorat, peste polița căminului. Pe urmă a deschis salonașul oficial de partea cealaltă a vestibulului, pe care îl ținea mereu închis, apărat de arșițe cu hârtie de staniol întinsă peste tot, chiar și peste cei patru cățeluși de ceramică albă de pe poliță, așezați câte doi, față în față, fiecare din ei cu câte un coșuleț cu flori, în botișorul negru. Doamna Joe era o gospodină neîntrecută, însă avea darul de-a face din curățenia ei impecabilă un lucru mai neplăcut și mai inaccesibil decât murdăria însăși. Curățenia se asemăna întrucâtva cu, cu vioșenia, iar unii oameni fac același lucru cu religia pe care o îmbrățișează. Pentru că sora mea avea atâta treabă, la biserică ajungea doar prin reprezentanți, adică prin Joe și prin mine. În hainele de lucru, Joe arăta exact ca un fierar, un zdrahon. În haine de sărbătoare ziceai că e o sperietoare de ciori, asta în cel mai bun caz. Nimic nu îi se potrivea sau nu îi venea pe măsură, parcă era îmbrăcat în hainele altcuiva. Și totul părea că îi provoacă mâncărimi. Cu această ocazie festivă a apărut din cameră exact când băteau clopotele de sărbătoare în chingile unui costum de duminică. Alcătuia imaginea vie a nefericirii. Cât despre mine, cred că sora mea nu trea ideea că eram un mic infractor pe care un polițist cu rol de moașă îl adusese plocon de ziua mea de naștere, cerându-i să mă trateze pe măsura încălcării măriei sale legea. Se purta cu mine întotdeauna de parcă eu fusesem cel care insistasem să mă nasc, sfidând legile, rațiunii, religiei și moralității, ba chiar nesocotind argumentele contra ale celor mai buni prietenei mei. Chiar și când eram dus să mi se cumpere un costum nou de haine, croitorul primea poruncă să le coase cu zgârcenie, ca pe o uniformă de școală de corecție, și în care mi era peste putință să-mi mișc în voie brațele și picioarele. Așadar, apariția mea și a lui Joe la biserică probabil că stârnea milă în sufletele mai milostive și totuși, prin comparație cu chinul interior, cel exterior era floare la ureche. Spaimele care mă cuprindeau ori de câte ori doamna Joe se apropia de cămară sau ieșea din cămară nu puteau fi egalate decât de remușcările din mintea mea atunci când mă gândeam la ce făcusem. Sub povara tainei păcătoase, cugetam dacă biserica era îndeajuns de puternică să mă protejeze de răzbunarea cumplitului flăcău, în eventualitatea că aș fi făcut mărturisirea. Mi-a venit ideea că atunci când pastorul va da citire numelor celor care urmau să se căsătorească și va rosti mărturisește acum, era momentul să mă ridic și să cer o întrevedere între patru ochi în sacristie. Bineînțeles că toată micuța noastră congregație ar fi rămas uluită, că recurg la o măsură extremă, având în vedere că era ziua de Crăciun, nu duminică. Domnul Wopsel, paracliserul, urma să vină la noi la masă. Mai erau invitați domnul Hubble, rotarul cu soția și unchiul Pumblechook. De fapt, era unchiul lui Joe, însă doamna Joe și-l însușise. Negustor de cereale cu dare de mână care locuia în orașul vecin și care avea brișca lui. Ora mesei fusese stabilită pentru unu și jumătate. Când Joe și cu mine am ajuns acasă, am găsit masa pusă, pe doamna Joe îmbrăcată, bucatele așezate, iar ușa de la intrare descuiată, ca niciodată, ca să poată intra lumea. Totul era minunat și totuși niciun semn că s-ar fi descoperit furtișagul. Sosi vremea să apară oaspeții, fără însă să-mi fi adus cu ea vreo alinare. Domnul Wopsel poseda un nas roman, o chelie serioasă și lucitoare și o voce profundă de care era nespus de mândru. Ba chiar cunoscuții vorbeau între ei că dacă ar fi fost lăsat să citească slujba, l-ar fi nebunit de invidie pe pastor. El însuși mărturisea că nu i-ar fi fost greu deloc să devină cineva dacă biserica și-ar deschide larg porțile, adică să-i lase pe oameni să participe la vreun concurs. Dar cum biserica nu-și deschidea larg porțile, era, după cum am mai spus, un simplu paracliser. Avea parte însă de porția lui de răzbunare când se ajungea la Amin, iar când cânta psalmul întotdeauna până la capăt, mai întâi își rotea ochii peste enoriași ca și cum ar fi vrut să spună L-ați auzit pe amicul din Amvon? Ia ascultați acum ce am eu de spus și dați-vă cu părerea." Am deschis ușa ca să-i poftesc pe oaspeți, lăsând impresia că așa era la noi obiceiul, mai întâi apăși domnul Wopsel, apoi doamna și apoi domnul Hubble și ultimul unchiul Pumblechook. N.B. Eu nu aveam voie să-i spun unchiule, căci imediat aș fi fost pedepsit strajnic." Doamnă Joe," spuse unchiul Pumblechook. Un bărbat solid, de vârstă mijlocie, care gâfâia când vorbea, cu o gură ca de pește, o privire tâmpă și holbată, și un păr de culoarea nisipului, care îi stătea răsculat în vârful capului, de ziceai că abia fusese gătuit și în clipa aceea își revenise la viață. V-am adus, cu ocazia sărbătorilor, v-am adus, doamnă, o sticlă de sherry și v-am mai adus, doamnă, o sticlă de porto. De fiecare Crăciun, deși apărea cu două sticle identice, pe care le ducea ca pe două greutăți de cântar, însoțite de exact aceleași cuvinte, le rostea de parcă erau o adevărată noutate. Și de fiecare Crăciun, doamna Joe răspundea ca și acum. Ha, unchiule pambălcioc, cât de amabil sunteți! Iar el, de fiecare Crăciun, îi replica la fel ca și acum. Sunt pe măsura meritelor, sunteți tot sănătoși? Da, cu ce face? Despre mine era vorba, bineînțeles. La asemenea sărbători mâncam în bucătărie, iar când venea rândul alunelor, portocalelor și merelor, ne mutam în salonaș. Schimbarea semăna cu schimbatul lui Joe din hainele de lucru în cele de duminică. De data asta, sora mea se arătă neașteptat de viuaie și, în general, mult mai amabilă în comandia doamnei Hubble decât a altora me o aduc aminte pe doamna Hubble ca pe o doamnă uscățivă, de statură mică, cu părul ușor ondulat, într-o rochie albastră și care era socotită destul de tânără pentru că se căsătorise cu domnul Hubble, de mult, nu știu când, la o vârstă fragedă de față de-a lui. Pe domnul Hubble mi-l amintesc ca pe un domn tomnate, cu ușor adus de spate, cu umeri lați, împrăștiind un miros de rumeguș de lemn și mergând foarte crăcănat. Copil fiind, când îmi apărea în față, în vârful potecii, întotdeauna puteam să văd printre picioarele lui câteva mile bune îndepărtare. Chiar dacă n-aș fi furat din cămară, tot nu m-aș fi simțit în largul meu în această companie aleasă, nu pentru că locul unde stăteam era înghesuit la un colț de masă care-mi intra în coșul pieptului, iar cotul lui cioc într-un ochi, sau pentru că n-aveam voie să vorbesc, de fapt nici nu-mi doream. Și nici pentru că fusesem regalat cu jumătățile inferioare ale copanelor, pline încă de resturi de pene sau cu bucăți prăpădite de carne de porc, de care animalul, pe când era în viață, nu avea niciun motiv să fie mândru. Nu, nu mi-ar fi păsat de nimic din toate acestea dacă m-ar fi lăsat în pace, dar nu mă lăsau. Li se părea că pierd ocazii bune dacă discuția nu era din când în când îndreptată spre mine, punctată de remarci înțepătoare. Mă simțeam ca un tăuraș nefericit într-o arenă spaniolă. Atât de tare mă dureau împunsăturile lor moralizatoare. Se porniseră din clipa în care ne-am așezat la masă. Domnul Upsăl a rostit rugăciunea de parcă era pe scenă. Astăzi se semăna mai mult cu o combinare religioasă între cuvintele stafiei din Hamlet și cele ale lui Richard al III-lea și a sfârșit cu dorința îndreptățită să fim cu adevărat recunoscători la care sora mea m-a fixat cu privirea și a șoptit cu reproș. Ai auzit? Să fii recunoscător. Mai cu seamă recunoscător, băiete, întării domnul Pambălcioc față de cea care te-a crescut cu propriile mâini. Doamna Habă a clătina din cap și privindu-mă cu un presentiment sumbru că nu o să se aleagă nimic de capul meu, m-a întrebat. Cum se face oare că cei tineri nu sunt niciodată recunoscători? Misterul ăsta moral păru să-i debusoleze cumva pe cei adunați, până când domnul Hubble îl rezolvă fără să mai stea pe gânduri. Să răi din fire!" și toată lumea a murmurat. Așa e!" și m-au privit extrem de urâcios și cu subînțeles. Când aveam invitați, poziția și influența lui Joe erau parcă și mai slabe, dacă mai era cu putința așa ceva, decât când eram numai noi doi. Însă întotdeauna mă ajuta și mă încuraja pe cât îi stătea în putință, în felul lui personal și întotdeauna la masă îmi mai punea sos dacă mai rămânea. Și, fiindcă în ziua aceea era sos din belșug, la momentul respectiv, Joe îmi turnă cu lingura în farfurie vreun sfert de kil. Ceva mai târziu în timpul mesei, domnul Opsăl începu să ia la bani mărunți predica din ziua aceea, și, după cum îi stătea în obicei, lăsă să se înțeleagă cam ce fel de predică ar fi ținut el dacă porțile bisericii ar fi fost larg deschise. După ce expuse câteva idei pe care s-ar fi bazat, critică subiectul ales în această dimineață, lucru cu atât mai puțin de iertat cu cât subiecte interesante se găseau pe toate drumurile. Zău că da, făcu unchiul Pambălcioc. Hai că ați brodit-o, domnule. Sunt subiecte pe toate drumurile, dacă știi să le prinzi de coadă. Doar atât, să le prinzi. Fii cu ochii în patru și cu urechile ciulite și n-ai nevoie să cutreier țara în lung și în lat. După o clipă de cugetare, domnul Pumblechoc adăugă. Ia de exemplu carnea de porc. Ăsta da subiect. Dacă ai nevoie de unul, uită-te la carnea de porc. Aveți dreptate, domnule. Și ce de învățăminte pentru cei tineri, replică domnul Opsăl. Mi-am dat seama că avea de gând să se agațe de mine chiar înainte de a pune gândul în cuvinte. Ia aminte la ce se vorbește, făcu sora mea, intervenind cu severitate. Joe îmi mai turnă niște sos. Porcii, continuă domnul Opsăl pe tonul cel mai grav, îndreptându-și furculița spre obrajii mei cuprinși de flăcări. De parcă îmi rostea numele de botez. Porcii l-au însoțit pe fiul risipitor la porcului ni se înfățișează ca un exemplu grăitor pentru cei tineri. Mi se părea că îi se potrivește și lui de vreme ce îl lăudase cât de fraged și gras era. Ceea ce devine detestabil la un porc este și mai detestabil la un băiat. Sau fată, sugerează domnul Hubble. Bineînțeles că și la fete domnule Hubble, consimțit domnul Opsăl cam nervos, dar deocamdată nu e nicio fată de față. În plus, spuse domnul Pumblechoc, Întorcându-se spre mine brusc, Gândește-te, pentru câte trebuie să fii recunoscător! Dacă te-ai fi născut purcel! Ba, chiar așa s-a născut, ce mai spuse sora mea a apăsat! jumă turna turnă din nou sos. Da, dar eu mă refer la un godac cu patru picioare, explică domnul Pamălcioc. Dacă te nășteai așa, mai stătea acum cu noi la masă, nici. Doar dacă era pe tavă, interveni domnul ăpsa, făcând semn cu capul spre platou. Da, nu asta vreau să spun," replică domnul Pambălciuc, care nu suferea să fie întrerupt. Mă gândeam la faptul că nu s-ar fi bucurat de compania celor mai în vârstă și superiorii lui. N-ar mai fi avut prilejul să beneficieze de conversația lor, să se scalde în puf. Ar mai fi putut atunci să facă toate astea? n nici vorbă. Și mă rog, ce soartă ar fi avut?" spuse întorcându-se către mine. Ai fi fost vândut pentru cu tare sumă conform prețului pieței pentru articole de măcelărie, iar Dunstable măcelarul ar fi venit după tine să te ia din cotețul cu paie și te-ar fi ținut cu brațul stâng, iar cu dreptul și-ar fi dat la o parte pulpana halatului ca să scoată cuțitoiul din buzunar și să-ți taie bere gata. Sângele ți s-ar fi scurs și gata cu viața. Adio și cu crescutul campalme. palme. Nu mai pupai tu. Joe mă servii iar cu niște sos, însă mie mi-era teamă să mai mănânc. Multă bătaie de cap v-a mai adus, doamnă, spuse doamna Hubble, compătimind-o pe soră mea. Bătaie de cap, o bătaie de cap. După care început să recite un întreg rechizitoriu al tuturor bolilor de care mă făcusem vinovat, al tuturor nopților nedormite pe care i le provocasem, al tuturor locurilor înalte de unde căzusem și al celor joase de care mă împiedicasem și toate bubele pe care le căpătasem și toate prilejurile în care își dorise să fiu mai bine mort, iar eu refuzasem ca un catâr. Cred că romanii își sporeau enervarea din cauza nasurilor. În consecință, se prea poate să fi devenit un popor atât de agitat tocmai din acest motiv. Oricum, nasul roman al domnului Opsăl m-a înfuriat într-atât în timpul înșiruirii fără de legilor mele, încât mi-ar fi plăcut să trag de el până ce pe domnul Wopsel ar fi apucat urlatul. Însă tot ceea ce îndurasem până atunci era floare la ureche, față de sentimentul oribil care puse stăpânire pe mine când pauza care a urmat monologului surorii mele fu întreruptă, pauza în care toată lumea mă privit cu indignare și silă, dându-mi un sentiment de stânjeneală extremă. Și totuși, spuse domnul Pumblechook, renodând ușurel firul discuției de la care se abătuseră. Carnea de porc, privită ca marfă, are și ea valoarea ei, nu? Ia să iei niște rachiul, unchiule!" îl invită sora mea. A, doamne! deci ce s-o clipa? O să-și dea seama că e rachiul slab, o să spună că e slab, iar eu o să fiu pierdut." M-am apucat strâns cu ambele mâini de piciorul mesei de sub fața de masă și mi-am așteptat soarta. Sora mea se duse după bardaca de lut, se întoarse cu ea și turnă rachiul. N-a mai dorit nimeni altcineva. Nenorocitul de musafir început să se joace cu paharul. Le ridică, se uită la el în lumină, îl puse jos. Toate astea prelungindu-mi agonia. În vremea asta, sora mea și Joe curățau rapid masa ca să aducă plăcintă și budincă. Mi-era imposibil să-mi iau ochii de la domnul Pumblechook încât, încleștat de piciorul mesei, l-am făcut pe nefericit apucând paharul, ridicându-l, zâmbind, dând capul pe spate și înghițind conținutul dintr-o sorbitură. În clipa următoare, mesenii fură cuprinși de o constatare fără seamă, căci domnul Pambalciuc sărise în picioare și se răsucise de câteva ori spasmodic ca într-un acces cumplit de tuse cu zgâlțuieli, după care o zbughise pe ușă. Pe urmă îl văzurăm pe fereastră, scuipând și ignind, strâmbându-se și aparent lovit de streche. Am rămas cu mâinile încleștate de piciorul mesei, când doamna Joe și Joe alergară după el. Nu-mi dădeam seama cum, dar n-aveam nici cea mai mică îndoială că l-o trăvisem. În situația cumplită în care mă aflam, mi s-a luat o piatră de pe inimă când l-au adus în casă, iar el, scrutând rând pe rând pe toți mesenica și cum aceștia nu-i dădeau dreptate, se prăbuși pe scaun cu un singur cuvânt șuierat. Catran! umpluse în cu apă de Catran. Știam că peste câtva timp o să-i se facă și mai rău. Mâna mea nevăzută zgâlțâia masa cu putere ca la ședințele de spiritism. Catran? Făcu soră mea uluită. Cum se poate să fie Catran în bărdacă? Însă unchiul Pambălciuc, care era autoritatea supremă în acea bucătărie, nu vroia să mai audă nici de cuvântul, nici de subiectul respectiv și, dând din mână cu putere, ceru niște gini fierbinte cu apă. Sora mea, care căzuse pe gânduri în mod alarmant, fu nevoită să se ocupe de gin de apă caldă, de zahăr și de coaja de lămâie pe care le amestecă. Cel puțin pentru un moment eram salvat. Încă nu slăbisem strânsoarea, însă acum ea căpătase înfocarea recunoștinței. Treptat mi-am revenit până când am reușit să mă desprind și să mănânc porția de budincă. Domnul Pambălciuc și-o mâncă pe a lui. Toată lumea își mâncă porția de budincă. Se termină cu acest fel de mâncare, iar domnul Pambălciuc începu să dea semne de voioșie, sub influența revitalizantă a ginului cu apă. Tocmai începusem să mă gândesc că o să ies cu bine din încercările acelei zile, când sora mea îi se adresă lui Joe. Adu farfurii curate pentru ultimul fel." M-am apucat din nou de piciorul mesei și m-am sprijinit cu pieptul de el ca și cum ar fi fost un stâlp al apărării și un prieten de suflet. Prevedeam ce avea să urmeze și de data asta simțeam că nu mai aveam scăpare. Trebuie să gustați," spuse sora mea adresându-se oaspeților toată numai zâmbete. Trebuie să gustați ca să încheiem cu minunatul și deliciosul dar adus de unchiul Pambălciuc. Trebuie, cică, să-și mai pună pofta în cui cu gustatul." Să știți că e vorba, spuse sora mea ridicându-se, de o plăcintă, o plăcintă cu carne de porc picantă Mesenii începură să murmure apreciativ Unchiul Pambălciuc, considerând că era cel mai îndreptățit dintre muritori să fie răsfățat, spuse destul de vioi, având în vedere cele întâmplate Hai, doamnă Joe, că ne vom strădui cu toții să gustăm din plăcintă Sora mea ieșit să o aducă I-am auzit pașii spre cămară. L-am văzut pe domnul Pambulciuc, legănându-și cuțitul. Am văzut cum pofta de mâncare se reaprindea în nările romane ale domnului Upsăl. L-am auzit pe domnul Hubble remarcând. Puțină plăcintă picantă cu carne de porc o să fie o grozăvie. N-are ce să ne strice. Iar Joe Șopti, trebuie să mănânci și tu, Pip. N-am fost niciodată sigur dacă am scos cu adevărat un țipă de groază sau țipătul a fost doar în mintea mea. Am simțit că nu mai puteam să îndur și că trebuia să fug. Am dat drumul piciorului mesei și am rupt-o la fugă, cât mă țineau puterile. Însă n-am ajuns decât până la ușă, căci acolo era cât pe ce să dau într-un grup de soldați înarmați cu muschete. Unul dintre ei întinse spre mine o pereche de cătușe și mi se adresă. Am ajuns. Fiți cu ochii în patru, băieți!